Sredina je 12. stoljeća, Jesugej, jedan od uglednijih vođa kraljevskog klana po imenu Borđigin, sa svoje dva brata otišao u lov. Tijekom lova ugledao je mladu ženu po imenu Hoelun. Ona je bila pod rijetlom iz plemena Ungirat i bila je supruga uglednog člana plemena Merkid. Jesugei je mladu ženu oteo i odveo ju u svoj jurt ili šator i uzao ju za ženu. Ona će mu roditi četiri sina i jednog čera. Prema običajima plemena imena sinova davala su se prema nekom važnom događaju ili prema imenu osobe koja je privukla majčinu pozornost nakon poroda. Kada je Helen rađela svog prvog sina, njezin se suprug vratio s uspješnog pohoda u zemlju Tatara. Tamo je ubio poglavicu koji se zvao Kovač. Tako je najstariji sin Jesugeja i Helen dobio svoje prvo ime. Kasnije su se stvorile legende da je u trenutku kada je došao na svijet, u ruci držao ugrušak krvi i da mu je prvi predak bio Sivi Vuk. Ne zna se godina rođenja tog djeteta. Možda se rodilo 1155. 162. ili 1167. Kad god se rodilo to dijete ono će promijeniti povijest i živote stotina milijuna ljudi. Dječak po imenu Kovač bio je član jednog nomadskog plemena koje je živjelo od stoke i pljačke. Povijest su često mijenjali nomadi koji su se zalijetali na teritoriji sjedilačkih naroda. Oko 3500. godine prije Krista Indoevropljani su došli u Europu, pokorili starosjedilačko stanovništvo i promijenili tijek evropske povijesti. U drugoj polovini četvrtog stoljeća Huni su počeli prodor na zapad i tako pokrenuli bujicu naroda koja će uništiti Zapadno Rimsko carstvo. Ali čovjek koji je dobio ime Kovač predvodit će najstrašniju navalu nomadskih naroda u povijesti. Na njegovom materinjem jeziku Kovač se kaže Temuđin. Još je poznatiji pod svojim drugim imenom, Džingis Khan. Kada je Temuđinu bilo 9 godina, otac ga je poveo u posjet majčinom plemenu. su je za najstarijeg sina tražio nevjestu. Izbor je pao na deset godina staru djevojku po imenu Berte. Ona je bila kćer uglednog člana plemena Ungirat. Na povratku stok puta Jesugeji je prošao kroz zemlju Tatara, djevote u svoju ženu. Iz nekog nepoznatog razloga na tom je puto Tatara primio hranu. Tri dana kasnije umrao trovanja. Hojolun i njezinih četiri sina, jedna kćer i dva posinka, ostali su sami. Otstvo klana prešlo je na drugu obitelj. Hojoluni njezina obitelj ostavljeni su na životu jer su smatrani pre slabima da bi mogli ugroziti novu vodeću obitelj. Jedno su vrijeme Hojoluni njezina djeca živjeli od ribe i korijenja. Ali najstari sin Temuđin počeo je pokazivati znakove snalažljivosti i snage. Jednom ga je uhvatila obitelj Tajčijut koja ga nije ubila već ga je u taboru držala kao zatočenika. Oko vrata su mu stavili drveni oglavnik. Jedna noći, dok se obitelj Tajčijut gostila, on je primijetio da ga slabije čuvaju i na zemlju je oborio svog stražara. Udario ga je svojim drvenim oglavnikom i pobjegao. Obitelj Tajčijut cijelu ga je noć tražila. Jedan član obitelji ugledao je Temuđina, ali ga nije prijavio. Bio je opčinjen bljeskom u njegovim očima. Iako mu je zbog pomaganja bjeguncu prijetila smrt, taj član obitelji Tajčijut pomogao Temuđinu da pobjegne. Temuđin se polako uspinjao iz siromaštva i neuglednosti. Dovoljno je ojačao da zatraži ženu koju mu je ogovorio otac prije smrti. Međutim, Burtu su ugrabili pripadnici plemena Merkit, isti oni kojima je Jesugei oteo Hoelun. Temuđin se onda obratio Togrilu, Kanu, plemena Kereit, s kojim je njegov otac imao sjajne veze. Temuđin je Kanu poklonio Sobolovo krzno i zatražio od njega pomoć u ljudima. S tim ljudima Temuđin se osvetio plemenu Merkit. Oni su bili prve Temuđinove žrtve. Do početka 13. stoljeća Temuđin i Togril su u stepama Mongolije pobiđivali pleme po pleme, klan po klan. Stupili su u vezu iz Kineskim carstvom. Car tog Nebeskog carstva unajmio je usluge tog dvojca kako bi se sa sjevernih granica Nebeskog carstva uklonili Tatari, koji su često pustošili pogranična područja. Temuđin je zbog ubojstva oca imao neriješene račune s Tatarima. Godine 1196. tatarski kan je uhičen i pogubljen, njegova vojska raspršena. Od kineskog cara Togril je dobio titulu vanga ili princa. Na mongolskom Wang se kaže Ong, i tako je Togril postao Ong Kan. Temuđin je dobio titulu čuvara granice. Dvojac je prihvatio titule, carstvo je još bilo jako. Temuđin se onda okrenuo prema susjedima. Sustavno ih je uništavao. Kolicije i savezi plemena nestajali su pred Temuđinom i on Kanom. Onda je poražen i sam Kan. Tatari su skoro istremljeni. Nije to bio jednostavan put. Ponekad je Temuđin bio na rubu poraza i s brojem stredbenika sakrivao se u zabiti. One koji su ostali uz njega nazivao je ljudima koji su sa pili zamućenu vodu. U godine 1206. Temuđini uspio pokoriti i pobiti većinu suparničkih plemena i klanova. Leo de Hartog u knjizi Genghis Khan piše. U proljeće 1206. u godini Tigra, prije nego što je pokorio sva mongolska i turska plemena u Mongoliji, Genghis Khan je sazvao Quiril taj ili Veliku skupštinu. Tijekom tog okupljanja on je sebe nazvao vladarom svih plemena koja žive u šatorima od pusta. Temudžinov klan Borđigin doveo je jedno mongolsko pleme do veličine i slave. Taj će klan voditi mongole u budućnosti. Borđigini su činili osnovu kraljevstva. Kolektivno ime plemena koja žive u šatorima od pusta postalo je Mongoli. Sva pokorena plemena, uključujući i ona velika poput Kereita i Najmana, od tada su nazivana Mongolima. Temuđin je Mongole stvorio mačem i vatrom. Plemenske i klanske veze uništavao je ubijanjem i raseljavanjem plemena. Svoje vlasti vjerski utemeljio. Pojavila se legenda da je on na konju Zelenku odjehao u nebo i tamo govorio s bogovima. Vječno neboga je onda imenovalo za svog zastupnika na zemlji. Tada je Temuđin uzeo i novo ime, Džingis Khan ili univerzalni vladar. Mongoli su bili nomadi stočari. Živjeli su u okrugnim šatorima zvanim jurt. Šator je imao okvir od drvenih, tankih štapova i daščica i bio je prekriven kožama i pustom. Na vrhu šatora bio je otvor za dim, pod njim ognjište. U jurt se ulazilo s južne strane. Mongoli su se uvijek kretali prema jugu. Razlog za to bila je i činjenica da su hladni vjetrovi uvijek dolazili iz Arktičkog sjevera. Kada bi se pleme pokretalo, šatori su se sklapali i dizali na novoj lokaciji. U ranom 13. stoljeću, Mongoli su počeli podizati šatore na drvenim kolima koje su vukli volovi. Tako se šatori nisu trebali rušiti tijekom puta. Hrana tih nomada stočara bila je specifična, Leo de Hartog u knjizi Genghis Khan piše. Mongolski nomadski način života propisivao je prehranu sastavljenu gotovo isključivo od mesa, dok je mlijeko bilo glavni napitak. Jeli su meso bilo koje životinje koju su mogli uloviti tijekom lova, pse, vukove, štakore, miševe, glodavce i zečeve. Za njih nije postojala neka vrsta mesa koju bi iz vjerskih razloga bilo zabranjeno jesti. Samo meso životinja koje je ubila munja nije se moglo koristiti za jelo. Konjetina je bila omiljena, dok su krave i ovca obično konzumirane tijekom vjerskih svečanosti i proslava. Samo u izvanrednim situacijama jelo se sirovo meso, i to nakon što bi se stavilo između sedla i tijela konja, kako bi omekšalo. Živeli su od stoke i lova, stanovali u šatorima koji su se mogli sklopiti za tren. Imali su vojsku koju je Džingis Khan ustrojio na decimalnom načelu. Najveća jedinica bio je Tumen s 10.000 vojnika. Njega je činilo 10 mingana, jedinica od 10 ljudi. Jedan mingan je činilo 10 jaguna, a svaki jagun je činilo 10 arbana jedinica od 10 ljudi. Takva je armada putovala nevjerojatnom brzinom. Udaljenost od 700 km ta je vojska mogla prevaliti za dva tjedna, nekada je 300 km ta vojska prešla u samo tri dana taj je vojska nomada udarila početkom 13. stoljeća na Kinu, islamske države koje su se prostirale od Azije i do Sredozemlja i na Rusiju te zemlje Srednje Europe. I sa sobom taj je vojska širila teror. Džingis Khan i njegovi Mongoli stvorit će carstvo koje će se protezati od tihog oceana do Srednje Europe i istočnih obala Sredozemlja. U tom osvajanju desetine milijuna ljudi izgubit će živote. Mongola je bilo malo i nisu si mogli priuštiti ostavljanje na životu velikog broja pokorenih, a za borbu sposobnih ljudi. Pored toga, Mongoli nisu znali što bi s tim pokorenim poljoprivrednicima i njihovim selima i gradovima. Džengis Khan je planirao pretvoriti pojas osvojene kine u velike pašnjake za njegove konje i stoku. Leo de Hartog u knjizi Džengis Khan piše. Za Džingiskana i njegove mongole ljudski život nije imao nikakvu vrijednost i oni nisu razumjeli vrijednost sjedilačke civilizacije i poljoprivrednog stanovništva. Njih nije zanimalo ništa osim onog što se moglo prilagoditi njihovoj rodnoj stepi. Mongoli nisu ubijali, palili i pjačkali zato što su bili sadisti, oni nisu znali za neki drugi način. Njihova su dijela bila u skladu s tadašnjim načinom vođenja rata. Svaka mogućnost pogune protiv Mongola zatirala se u korijenu, ubijanjem svih sposobnih članova nekog stanovništva ili njihovim odvođenjem u ropstvo. Novija povijest svijeta, barem ona od početaka poljoprivrede, mogla bi se opisati kao stalna borba između sjedilačkih poljoprivrednih naroda i nomadskih stočarskih naroda naleti indo i Huna označili su početak novog doba u povijesti. S Mongolima je također došla još jedna prekretnica nakon koje svijet nikada neće biti isti. Bila je to još jedna seoba koja će promijeniti svijet. Govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijekat za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Imate jedan primarni razlog, a to je opstanak. Budući da mi promatramo zapravo mi kad govorimo kako će izgledati naše prognoze za pet dana, onda moramo gledati prema Engleskoj što se događa u Engleskoj i kako će onda e, ta klima se dovući do nas. I onda ovaj, već znamo i naravno prognoza je e, već toliko sofisticirana da će onda vidjeti taj ritam, tu brzinu kako se neke stvari mijenjaju. Naravno, ako kiša dolazi sa zapada, ona se istresa jako puno na zapadu i sve manje imam na istoku. Recimo, ja vidite Zagrebu, visina Zagreba, negdje se računa oko 1300 mililitara godišnje. Ali Zagreb nije tipičan jer je pod planinom pa se tu nasuće više. Međutim, sisak ispod nas ima 1000 mililitara. A ako vi krenete prema istoku, doći ćete negdje do Vukovara sa 800. Dakle, već u 300 km ste već toliko smanjili količinu kiše. I sad, ako imate nekakve normalni ritam godine, onda to sve funkcionira tako da imaju svi dovoljno kiše da bi trava opstala da bi nikla za stoku. Međutim, ako ona, ako u par sezona nemate kiše, može biti raznih razloga, može biti upravo taj nekakve sunčano ono zatopljenje, ono, sve što se događa sa ciklusom sunca, a može biti eto vulkanska erupcija koja ode u gore u zrak i neke stvari poremeti, a to je onda sve češće zapravo govorimo o tim stvarima koje čak možemo vrlo precizno datirati, onda a, se poremeti to i onda nastupa panika među njima. Oni su imali do tada svoj, svoj veliki ogromni prostor u kojim ne mogu prehraniti svoju stoku da bi prehranili sebe i onda krene masovni put, ubrzani put prema zapadu, jer u, kišu, u zonu kiša jer je tamo ipak malo više. Dakle, može biti eto i taj dio, a onda s time dolazi i ono uništavanje pljačke i sve ostalo što se može akumulirati nekakvi metak i tako dalje. Veći dio svoje povijesti Homo sapiens i njegovi preci bili su nomadi, lovci sakupljači koji su stalno bili u pokretu za hranu. Ali krajem starog kamenog doba ili paleolitika, negdje prije deset godina, ljudi su počeli stalno naseljavati jedan dio zemlje. Počeli su se skrašavati na jednom mjestu. U doba prije petnaest godina datira se jedan nalaz u današnjoj Ukrajini. Jan Tatršal u knjizi Svijet od početaka do četiri tisućete godine prije Krista piše... Na ukrajinskom nalazištu Mežirič ljudi su prije nekih 15.000 godina počeli graditi složene kolibe napravljene od mamutovih hostiju, koje su anticipirale kasniji seoski život, jer su kolibe bile posložene po nekom redu i bile su naseljene tjednim akone i mjesecima. Produženi boravak bio je moguć razvojem tehnologije skladištenja, koja se sastojala u kopanju jama duboko u permafrostu, stalno smrznutoj zemlji ispod površine. U tim prirodnim zamrzivačima meso je moglo biti sačuvano mjesecima i tako je hrana bila dostupna čak i onda kada su krda jelena i drugih životinja koje pasu otišla na daleke pašnjake. Krajem zadnjeg gledenog doba, negdje prije 8.000 godina, počela se razvijeti poljoprivreda. Čovjek je pripitomio divnju biljku i počeo ju saditi. Poljoprivrednik se nije mogao micati od zemlje koju je obrađivao, o njoj je ovisio. I tako su ljudi počeli stalno živjeti na jednom mjestu. Stvorano su sela, neka od njih postaće gradovi u kojima će nastati ono što zovemo civilizacija. Nisu se svi skrasili na jednom mjestu. Oni koji su držali samo stoku morali su i dalje putovati barem dva puta godišnje, i to na velike udaljenosti. Morali su sjetne paše prijeći na zimsku. Za sjedilačke narode ti su nomadi uvijek bili izvor prijetnje. Amijan Marcelin, zadnji veliki povjesničar starog Rima, koji umreo 395. godine, ovako opisuje hune koji su u drugoj polovini 4. stoljeća krenuli prema zapadu. Nitko od njih ne ore. Nitko od njih čak nije ni dotaknuo ručicu pluga, jer oni nemaju stalno mjesto prebivanja. Oni su bez doma i zakona. Stalno lutaju sa svojim kolima, od kojih su napravili svoj dom. U stvari čini se da su ti ljudi stalno u pokretu. Njihove žene žive u tim kolima i tamo tkaju svoje jadne ukrase i tamo oni također spavaju sa svojim muževima i tamo podižu djecu dok ne dođu u razdoblje odraslosti. Sad, ako ih netko pita, može li netko od njih reći gdje je rođen? Jer začet je na jednom mjestu, rođen u drugom, znatno udaljenom, a na svijet donesen na trećem, još udaljenijem mjestu. Skoro 900 godina nakon Huna prema Europi su krenuli drugi nomadi. Mongoli. I oni su poput huna, s konjima i šatorima na kolima, prebaljevali velike udaljenosti i sijeli užas. Kad se promijeni neke klimatske elementi, onda oni krenu prema zapadu. Međutim, južno od njih, dakle tih mongolskih prostora je Kina. Kad je Kina jaka, onda oni ne mogu ništa kini. Oni u Kinu onda ih ona odbije kao ping-pong lopticu. Ali ono kad ih pukne, udari ih, onda oni jure i dođu do nas dođu do ovih naših prostora. Naravno, vi ih možete pratiti u 200 godina kako putuju do nas. I naš prostor, ovdje upravo Hrvatska, je najjugozapadniji prostor gdje svi ti mongolski narodi najčešće su zaustavljeni i stali su. Preko toga u Bosnu u planine nisu išli jer njima treba nizina. Preko, dakle, na zapadu tamo nisu išli. Premda je tamo bila... Nakon ovih naših planina imate opet nizinu Poa, Italije, ali eto, vrlo rijetki su odlazili. Oni koji su odlazili tamo, to su bili germanski narodi koji nisu bili izraziti stočari, koji su kasnu prapovijest i ranu povijest, selili se preko Rimskog carstva i odlazili tamo na istok. Međutim, stočarski narodi, dakle, putuju prema istoku i ono što je dosta zanimljivo, kad vi gledate njihov ritam, imate istočno i zapadno rimsko carstvo. Istočno rimsko carstvo Bizant je toliko bio uplašen e, tim seobama, da su oni već na Bajkalskom jezeru imali neke svoje izviđače i kad ti narodi dođu do Bajkalskog jezera, kad prelaze, onda znači da će vrlo brzo doći i u ovaj dio taknuti ovaj naš prostor. Onda su oni slali svoje emisare njima pa su čak kupovali da se oni prebace i da krenu dalje na zapad da udare na, na zapadno rimsko carstvo, premda im je to bilo nespretnija, da krenu sjevernije pa da se spuste dolje. Dakle, vidite, ali 200 godina mi pratimo izvore. Imate nešto što se zove Hiung Gnu u drugom stoljeću, u četvrtom stoljeću su oni Huni. I yuan, yuan zajednica u Aziji tamo, u, u Koreji, su avari ovdje 200 godina nakon toga. Dakle, mi ih pratimo, vidimo kontinuino kako se sele i to je jedna neminovnost koju niste mogli jednostavno izbjeći. Kod nomada, zapanjujući i zastrašujući su bili brzina s kojim su se kretali. Negdje oko 350. godine Huni su se pojavili iza rijeke Volge. Godine 376. došli su na Dunav, na granicu Rimskog carstva. Taj put nisu prešli samo vojnici, što bi za sebe bio sjajan logistički podklad. Put od Volge do Dunava prevalio je cijeli narod, žene, djeca, vojnici zajedno sa svim vlasništvom Huna. Put Mongola bio još munjevitiji. Giovanni de Pjandel Karpine, jedan od prvih Evropjana koji su došli na dvor Džingis Kana, ovako opisuje način na koji su Mongoli prelazili rijeku. Stavili bi odjeću i sve drugo vlasništvo u kožnu vreću. Onda je ona čvrsto zatvorena kako bi se stvorio tvrdi jastuk. Na njega je postavljeno sedlo i jahač je onda na njega uzjahao. Konji su natjerani u rijeku i jedan ili više plivača vodili bi ih na drugu obalu. Jahači koji su sjedili na vrećama ili su se držali za repove plivajućih konja ili su veslali uz pomoć jednog ili dva vesla. Logistika Mongola i ostalih nomada bila jednostavna. Sve su nosili sa sobom ili su se hranili na osvojene zemlje. Mongoli su imali svog malenog i neuglednog konja. Leo de Hartog u knjizi Chinggis Khan piše. Konje bio naučen na tešku klimu i okoliš. Bila je to zdepasta životinja neprivlačnog izgleda. Imao je jak vrat i debelu kožu. Pružao je sjajne usluge zbog svog duha, snage, izdržljivosti i skromnosti. Taj maleni konj je, bez ikakve sumnje, omogućio Mongolima na teškom planinskom području i pod okrutnim vremenskim neprilikama sjajna postignuća. Prema ponašanju mongolskih konjenika u tim vremenima može se zaključiti da je taj konj u ratu primao malo pažnje. Vojna moć Mongola počivala ne samo na izvrsnosti konja i vještini konjanika, već i na broju konja na koji su mogli računati. Stepa je te konja mogla proizvoditi i hraniti u velikim količinama. Mongolski konjanici su također bili nezahtjevni. Sljedovanje konjanika sastojalo se od pet kila zgrušanog mlijeka osušenog na suncu. Kada je zatrebalo, to se sušeno s grušano mlijeko mješalo sa vodom i tako bi se dobio gusti sirup koji bi se pio. Ako nije bilo te hrane, onda se konjima otvarala vratna vena i tu bi konjanik sisao njihovu krv. Onda se rana zatvarala. Vojnice su ispavali na konjima, svaki je imao njih tri do 4 i tako je uvijek bilo svježih konja za juriš. A konje su jahali sjajni konjanici. Sva se vojska sastojala od konjice, pješaka nije bilo. Svaki je konjenik imao dva luka i tri tobolca sa strijelama. Imao je dvije vrste strijela, lake za duge udaljenosti i teške za blisku borbu. Ratnik Džingis Kana imao je i kopje s kukom u obliku srpa, s njim se protivničkog konjenika moglo zbaciti s konja. Svaki je konjenik imao još sjekiru, laso od konjske tlake, čajnik, brus za oštrenje i bič. Od opreme zapovjednici su još imali zakrivljene sablje, svatko je nosio kožnu mješinu za vodu. Tako pokretan i nezahtjevan narod mogao je prijeći ogromne udaljenosti. Svugdje gdje bi oni došli, stradavala su naselje poljoprivrednika. Tako je bilo tijekom provale Mongola, tako je bilo i kad su Huni i svi oni nomadski narodi, koji su oni potjerali ispred sebe, došli u Europu i Prednju Aziju. Tako je bilo i oko 3500. godine prije Krista, kada su indoevropljani nomadi stočari prodali u europu i Aziju i pokorili sjedilačke narode. Tamo gdje dođe stočar, izraziti stočar, onda ona elitna zemljoradnička naselja nestaju. Ne samo da nestaju, nego upravo na njima niču ta nova stočarska naselja. To je na neki način upravo osnovni element. Eto, imali smo nedavno rat i imali smo borbu za opstanak ovdje, i Vukovar u svu svoj napor je pao. Hrvatska je preživjela pad Vukovara, ali da je pao Zagreb, ne znam kako bi ga preživjela. Dakle, psihološki je to važno, ne samo teritorijalno. Psihološki je važno, zato su ti stočarski narodi uvijek sjedali, zbrisali prethodnike, sjeli na njihovom mjestu da bi pokazali onima koje nisu još pokorili, da sjede zapravo na njihovom glavnom na glavnom mjestu. Jer njih ni bilo toliko puno da bi mogli sve te kutove, još njima ne, neznane kutove, kontrolirati sve ostalo. A onda su ovi ostala populacija znala da se usmjeravaju prema najvećem naselju, jer su bili tradicionalno usmjereni prema njemu, na neki način pokoravali tima. Dakle, tu možemo govoriti onda i o paralelnom životu i onih prije Indoevropljana i Indoevropljana, pa srazu s njihovim mješanju i to je jedan dugi proces koji traje vjerojatno par tisuća godina. Poljoprivrednici se vrlo sporo šire. Procjenjuje se da se jedno naselje poljoprivrednika u jednoj generaciji premjesti za oko 20 km. Sredinog četvrtog tisućeća u Europu doći će ljudi koji će biti puno pokretniji. Oni se nazivaju indoevropljanim. Indoevropskim jezicima nazivaju se jezici koji se govore o većem dijelu Europe i u jugozapadnoj i južnoj Aziji. Ti su jezici potekli iz jednog prajezika. Taj je pak prajezik govorila skupina naroda nazvana indoevropljanim njima je poljoprivreda bila sporedna djelatnost. Oni su bili stočari i to potvrđuje taj njihov jezik. Uzgoj gobeda dobro je potvrđen u praindo-evropskom riječniku s čak tri temeljna termina krava, vol i bik posvjedočena u točnom značenju. Posim toga, u praindo-evropskom riječniku nalazimo i sekundarne proizvode kao što je maslac, a možda i neki oblik sira, premda se ti termini mogu odnositi i na proizvode od ovčijeg ili kozijeg mlijeka. Isto se može reći i za praindoeuropske riječi za meso, moždinu i krdo. Indoevropljani su bili stočari, stalno su bili u pokretu. Njima 20 km je bila udaljenost koju su mogli prijeći u jednom napornom danu. Pokretljivosti su doprinosile i ove činjenice. Indoevropljani su imali kola s četiri kotača koji su vukli volovi. Imali su i konje na kojima su jahali muškarci. Odakle su došli ti indo -Europjani? Danas je najprihvaćenija teza da su indo došli iz crnomorskog Kaspijske stepe. Ta pak teorija puno duguje radovima Marije Gimbutas. Ona je tvrdila da indo treba povezati s kurganskom tradicijom. James Mallory u knjizi indo piše... Termin kurganska tradicija obuhvaća niz kultura koje su zauzimale stepsku i šumsko-stepsku regiju Južne Ukrajine i Južne Rusije. Naselja su tamo bila malobrojna, a većina različitih kultura te regije poznata je prije svega po pogrebnim običajima. Njih najčešće obilježava pokapanje u zemljanoj ili kamenoj prostoriji, česta prisutnost okera, u mnogim slučajevima i podizanje niskog humka, ruski kurgan. Pogrebni prilozi obuhvaćaju oružje i životinske ostatke posebno ostatke koze ili ovce, ali i ostatke goveda i konja. Sažeta slika kurganske tradicije je ratoborno-stočarsko društvo vrlo pokretljivo, odatle oskudnost svjedočanstva u naseljima. Marija Gimbutas opisuje stare kulture jugoistočne Europe kao spolno egalitarne i miroljubive. U poljoprivrednim društvima Europe i Azije glavna subožanstva bila ženska. Sa dolaskom Indoevropljana ta će se slika promijeniti. Oni su kao stočari imali druge bogove. Gledajte, ono što sasvim sigurno znamo da je paleolitik je vezan uz tu simboliku, žensku simboliku. Čitav niz figurina koje imamo govore o tome. Međutim, kad dolazimo sad u neolitik, objektivno govorići magna mater je zemlja. I u tom častu biste vi pomislili da je to onda dominacija matriarhata. Međutim, nije iz jednog razloga, a to je jer... Zemlja je plodna, ali ako ništa ne bacite u zemlju, ne, ne, ne nikne. Ako bacite, a čovjek je zemljoradnik, napravio selekciju bilja. Dakle, ako bacite ovo sjeme ili ono sjeme, niknut će ta biljka. Prema tome i on je počeo razumijevati da je i on otac. Promijenila se uloga. I muškarac je postao dominantni, jedan, neću reći dominantni, ali ravnopravni dio sa ženom, a kako se to naravno razvijalo dalje, onda je postao dominantni dio. Međutim, taj patrijarhat zemljoradnika nije nikada tako jak kao patrijarhat stočarskih naroda. A stočar, da bi opstao, ne može stajati na jednom mjestu. Dakle, zemljoradnik je onaj koji se sporo kreće, koji čvrsto omeđuje svoje, a stočar je onaj koji stalno ugrožava to. Dakle, u tom jednom sukobu zemljoradnika i stočara uvijek strada na kraju zemljoradnik to je oni američki western filmovi gdje to upravo imamo ali činice je da vi imate kuću i imate imanje ispred toga odnosno imate nekakvu zemlju koju ste obradili preko noći ili u kasni zalazak sunca preko toga vam pređe stoka do jutra popase ono što je imala poništi ono što ste imali ako ste, vi ih na neki način pokušavate otjerati oni će vam zapaliti kuću i nastaviti dalje jer zemljoradnik nema načina kako bi se branio od stočara. A stočar, Jer stočar je tu, danas, sutra ga nema i tako dalje. E sad, to bi onda trebalo drugačije organizirati cijeli sustav da se branite stoke. Dakle, država koja funkcionira na taj način treba funkcionirati kao zemljoradnička država da bi se onda branila od tih stočara. To je ovaj sukob bliskog, bolje rečeno, istoka, azijatskih naroda i europe. Huna, Avara, Tatara, možemo govoriti svih tih azijatskih naroda koji su dolazili ovdje koji ne možete zadržati. Oni će proći preko svih nasilja koje imate kako dobro organizirani. Dakle, cijeli sustav se Europe mora organizirati za ustavi. Konačno, zadnji su takvi, recimo, tog tipa zapravo Turci, se oba stočanskih naroda. Tolaskom indoeuropljana u Europi i Aziji pojavljuju se grobovi koji su bili slični onima koji se mogu naći u Južno Ruskoj ili Ukrainskoj ste. U grobovima se pokapaju muškarci, pored njih se stavlja oružje. Obilježja moći su žezla s konjskim glavama. U nekim grobovima mogu se naći i tragovi ritualnog pogubljenja žene nakon muželjeve smrti. Indoeuropljani donose stočarstvo, nestaje fina keramika, nestaje obojana lončarija. Ali dolaze proizvodnja metala, posebno arsenske bronce. James Mallory piše. Društvo koje se smatra matrifokalnim, to jest usredotočenim na žene, što osobito potvrđuju tisuće ženskih glinenih figurica, iznena da nestaje pred kurganskim ratnicima, čija je religioznost bila više usmjerena na ratoborna nebeska božanstva i obožavanje sunca. Nova se religija osobito dobro razpoznaje u podizanju kamenih stela u području Alpa. Na tim stelama su oslikani konji, kola, sunčeve zrake, a osobito oružje, sjekire, koplja, strelice i bodeži, obilježje ratničkoga društva koje je štovalo takve predmete. Vi imate jednu njivu na kojoj vam nikne dvije tone pšenice. Naime, vi prikupite dvije tone pšenice. Kažete, dobro, mi ćemo 1800 kila pšenice potrošiti za hranu. A odvojit ćemo, jednostavno odgrabiti, 200 kila, staviti u neku sigurno mjestu da ne niče i čeka to kao sjeme za bi smo ponovo posadili, da bismo smo ponovo dobili te dvije tone, recimo, pšenice. Nove. Dakle, ovo jedemo, a ovo nam je rezerva koja će omogućiti dalji opstanak. Tu nema nikakve selekcije. Jednostavno, ne možete birati zrno po zrno. Ovo je dobro zrno za pšenicu, ovo je za prehranu. To, to ne možete. Dakle, to je to. Međutim, kada dođete u kostočarskih naroda Gledamo zakonom nekih velikih brojeva, imate stotinu ovaca. Stotinu ovaca zapravo znači u podlatku će imati stotinu mladih, teoretski znači 50 mužjaka, 50 ženki. Ako kanite opštati dalje i proširiti to svoje imanje i metak, onda naravno nećete svih 50 mužjaka čuvati, nego ćete jedan dio moći ostaviti za neku razmjenu, jedan dio ćete pojesti, kao što ćete možda i neke stare životinje jesti, ali ćete svakako od ovoga neki dio pojesti, a među tih koji jesu, morate naći najbolje, koji će omogućiti mužjake, koji će omogućiti uh, najbolji uh, opstanak, koji će osigurati opstanak zajedno s tim ženkama. Dakle, je s jedne strane ono balast, a s druge strane vi birate onoga koji će biti na čelu stada. Ako će biti na čelu stada, a muškarac čuva stado, jer žena koja se brine o polmatku, ne može juriti svaki dan za stadom. Ona brine se o polmatku, brine se o prehrani i brine se o starima. Prema tome, u tom času, kad imate tako nešto, onda je na jednom muškarac u prvom planu. On je taj koji putuje, koji odlazi naravno cijela zajednica se sustavno seli za njim ali on je taj koji putuje on je taj koji uništava ispred sebe koji stradava ispred sebe ali ispred svega toga su ta dva ovna ili pet uh, bikova koji stoje ispred stada dakle to je simbol stada i to je simbol civilizacije mužjak Kada je čovjek počeo koristiti vatru, najstari tragovi mogućeg korištenja vatre kod hominida mogu se smjestiti u vrijeme prije i pol godina. Kod Svart Kransa u Južnoafričkoj republici pronađene su spaljene kosti u blizini kamenog oruđa i kostiju na kojima se nalaze tragovi rezanja. U nalazištu Kobe Fora u Keniji pronađeno je nekoliko dijelova spaljene zemlje koje se mogu interpretirati kao mjesta na kojima je paljena vatra kod žovu Koudijana su nađeni ostaci Homo erectusa, uspravnog čovjeka, stari oko 400 tisuća godina. Na tom se nalazištu nalaze prvi nepobitni tragovi korištenja vatre. Na nalazištu Terra Amata, na francuskoj obali sredozemlja, pronađeno je nalazište staro oko 350 tisuća godina. Na njemu su pronađeni ostaci tabora koji su sagradili lovci sa kupljači ledenog doba. Tamo su nađeni ostaci zaklona napravljenog od pruća koje je poredano u oval i čiji su se krajevi dotirivali na vrhu, tako je stvorena koliba. Unutar kolibe nađeni su ostaci ognjišta, pronađeni su tragovi pepela, nagorjelog kamena i životinskih kostiju. To su najraniji tragovi zaklona koji je napravio čovjek. Upotreba vatre bila je važan tehnološki skok u razvoju čovjeka. Onaj najvažniji skok također imao veze s vatrom. Najvažniji tehnološki skok čovjeka dogodio se kada je on uz upotrebu vatre stvorio nešto čega se u prirodi ne može naći. Glina se može oblikovati na razne načine. Jedan od načina je da se od nje napravi posuda. Ako se ta posuda zagrije na neku temperaturu, onda ona postane skoro neuništiva. Ta se posuda do duše da razbiti, ali na nju ne dijeluju sile i procesi od kojih recimo korodira metal ili od kojeg propadaju organski materijali. Keramika, proizvodnja posuđa, prvi je ključni tehnološki skok u povijesti čovjeka. Najranija keramika, nađena je u Japanu i stara je 12.500 godina. Stočar koji se stalno kreće, koji stalno putuje, njemu je keramika jedan veliki balast. To je nešto što puca jer ga vi ne možete naći takav prijevoz, takvo osiguranje da keramiku prevozite... O, o, ali ćete zato imati mijehove, zato ćete imati nekakve druge uratke gdje ćete čuvati višak mlijeka. Vi morate e, mlijeko, e, naravno vrlo brzo su shvatili da nije mlijeko sve, da mlijeko možete trajno sačuvati tako da ga pretvorite u sir, neko vrhnje, neki kajmak ili tako dalje, koji se čuva onda u miješinama, koji se čuva u nekim... Ako se i osuši, onda ga već imate kao tvrdi predmet koji neće padom se razbiti i nestati. Tako da, što se tiče stočara, oni i danas ako to pogledate, azijske, mongolske narode koji tamo idu, koji se i danas sele, kod njih je ta keramika ili to što je minimalno. To su uvijek uglavnom tvrdi i kasnije metalni predmeti koji stavite svaki dan na vatru, trebate pripremiti neku hranu i minimalno od toga. Naravno i kuhinja je možda drugačija, kuhinja je više okrenuta pečenju, mesa, roštiljanju na neki način jer to mu ne treba onda ni posuđe, možete s rukama jesti. Međutim, kad, kod zemljoradnika koji mora skuhati pšenicu da se pretvori u neku palentu, žgance ili tako dalje, odnosno kasnije kukuruz ili nešto takvoga, morate imati to pa ćete onda to već s nekim prilozima iskoristiti da pojedete. Dakle, tu već treba velika i ozbiljna selekcija kuhinskog posuđa. Zemljoradnik, vidimo zapravo sa zemljoradnjom, nastupa i širi se lončarstvo. Spektar posuda onda se širi od vremena do vremena. Ali u svakom slučaju zemlje je taj koji je kriv za keramiku. Tragovi namjenog ukapanja mrtvih u zemlju mogu se datirati u vrijeme kada je živio neandartalac, negdje prije 50.000 godina. Prije 28.000 godina Homo sapiens, kromanjonac, je namjerno ukapao mrtve i pored njih u grob stavljao ukrse i druge predmete. U Sungiru, nalazištu Rusiji, pronađen je iz tog vremena jedan bogato ukrašan grob. Jan Tattersal u knjizi Svijet od početaka do 4000. prije Krista piše. stari čovjek je pokopan odjevenu ukrašenu tuniku u koju su ušivene na stotine kuglica napravljenih od mamutovih kljova. Za svaku je trebalo barem tri sata da se napravi. Također je nosio narukvicu, ogrlicu i kapicu s kuglicama. Pored njega su pronađeni neki ukrasni predmeti. Na istom su mjestu pronađena tijela dvoje djece koja su pokopana okrenuta glavom o glavu i pored kojih su postavljene poput šipaka ravne mamutove kljove duge skoro dva metra. Te kljove koje su izvorno bile zakrivljene netko je ispravio, iako nitko ne zna kako je to učinjeno. S vremenom ukopi su postajali sve složeni. U ovim našim okolnostima imamo u vrlo ranim vremenima grobove, imamo i te neke keramičke priloge u tim grobovima i tako dalje. Nema neke prevelike ceremonije, ali ono što je zanimljivo, recimo usred Vinkovaca, današnjeg položaja hotela Slavonija, kopao sam 77. i 78. godine, šest mjeseci sam tamo bi, proboravio, imali smo jednu starčačku zemunicu. Starčevo je najrani neolitik Europe i ovi naši krajevan. Dakle, naj, naj, najranija neolitička kultura koja postoji. Uze u njihovi na pola metra izan zemunice. U istoj razini, dakle, zemunica je ukopana u zemlju, u istoj razini su bila dva pokojnika, tako da je glava oni koji su spavali i glave pokojnika su bile udaljene možda sedamdesetak centimetara, naravno, sa one druge strane. Dakle, eto, to je ta neka veza pokojnika i ovih. Nije uvijek tako. Ovo je jedan možda simbolički primjer da vidite tu vezu pokojnika i, i živih. Ali eto, postoje grobovi. Međutim, nije to nekakva velika ceremonija oko toga. Međutim, kad govorimo o stočarskim narodima, tu ipak postoji jedna druga dimenzija. Prvo, stočarski narodi ne mogu imati... Vi imate zapravo svaki zemljoradnik koji ima naselje, jer zemljoradnja živi od, u naseljima. Vi imate dio grada koji je za naselje, dio grada koji je groblje. Međutim, stočarski narodi nemaju groblja. Oni se stalno sele, ali nemaju ni naselje, Međutim, da bi držali svoju biljege, da bi znali svoju, poštivali svoju tradiciju, da bi čuvali svoj prostor, oni grobove posebno obilježavaju. Međutim, u ovim europskim relacijama kad gledate, prve velike je zapravo ozbiljne grobove imamo ovih stočarskih naroda koji dolaze s istoka. Rusija, Ukrajina u ovom smjeru idete, već u davnim vremenima vidite te grobne humke. Naravno ako grob sahranite, napravite pravi grob. Sa onim humkom od pola metra trava ga zaraste i vi ga ne vidite za dvije godine. I ne možete se snaći u toj nizini gdje je grob. Zato se podižu veliki grobni humci. Tako da imate negdje u Ukrajini imate prostor koji se zove ko tri brata. Tri velika humka. Ali to je meža cijelog jednog naroda jer je njihov glavno zapravo egzistencija, opstanak premda ne žive tu vezano uz ta tri groba jer tu i njihovi počeci počinju.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 a u nekim se grobovima ne može naći ništa osim ljudskih kostiju. Na groblju otkopanom kod Varna u današnjoj Bugarskoj mogu se naći grobovi prepudi, dijadema, naušnica, ploča i žezla od zlata. Jednom u tih grobova pronađeno je nemanje od kilogram i pol zlatnih predmeta. Zapravo, kad gledate zemljeradnju, onda e, hijerarhije neke ozbiljne u zemljeradnji nemate. Naravno u nekim davnim vremenima još uvijek je postojao element uh, roda u nekom smislu pa onda onaj koji je bio na čelu tog roda je bio neka glavešina. Ali to je bilo, to su bile, mali, male neke razlike socijalne unutar njih, neko je sjedio na čelu stola ili tako dalje, rekao je tu prvu riječ, mora se tako raditi, on je bio tradicija zapravo na neki način. Međutim, kod stočara uh, je drugačije, vi usmjeravate cjelokretanje nekog naroda Neko mora odrediti kuće se krenuti. Taj koji je rekao ide o ovuda. To su možda i najveće vojskovođe koje znamo. Džingiskan je eto tako na čelu jednog takvog velikog stočarskog naroda, Mongola, koji kreću, putuju svuda okolo šire se i najveće od vremena. Dakle, ta hjerarhija kod njih je drugačije postavljena. Zato su i ti grobovi već prije tih džingiskanova u našim prostorima već obilježeni jer stočarski narodi imaju vođu. Soštijski narodi, moglo bi se reći, i proizvode i višak vrijednosti. Zemljoradnik nikada neće proizvesti nešto što može reći, jer sad mogu bahato prodat prodati nešto. Ako imate i stoku koja se razmnožava, a ne jedete onda vam je to višak vrijednosti koji možete razmijeniti, prodati itd. Naravno, da onda tu u tom kontekstu možete unutar zajednice stvarati i nekoga ko će se dizati u zajednici i biti neka razina vladara, Recimo, kod nas imamo vučodolsku kulturu, imamo grobne humke velike, doduše dosta rijetke, ali ih imamo na kraju faze života vučodolske kulture, gdje imate zlatne predmete sahranje uz pokojnika. Čak zlatne karičice u glavi, mogli bismo reći neka vrsta krune, kod tog pokojnika. Teško je reći da je bio vladar, u pravom smislu, ali sasvim sigurno je bio moćnik jer drugi grob do njega nema to, nema ništa, ima samo dvije keramičke posude i ostalo. Negdje prije deset godina, na području koje američki orientalist James Henry Breasted nazvao plodnim polomjesecom, a koje se proteže od arapske pustinje na jugu do armenskih planina na sjever, pripitomljene su prve biljke i počela je poljoprivreda. Ona je sa sobom donijela sjedilački način života i sve ono što s njim ide. Prije devet godina pripitomljene su prve koze i ovce, nešto kasnije pripitomljena je prva stoka. S tim pripitomljavanjem počelo je stočarstvo. Neki od tih stočara živjeli su kao nomadi koji su se stalno selili. Od tog trenutka počinje sukob između dvije skupine, jedne koja je imala gradove i sela, granice, državni ustroj i druge koja se kretala iza granice i za među nije puno marila. U sukobima između te dvije populacije stvarala se povijest, nestajale su i stvarane države, cijele su civilizacije nestajale s lica zemlje i izgrađivane su nove govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Pogledajte samo Mezopotamiju, dakle, današnji Irak. U tom prostoru razvija se sumerska civilizacija negdje od 3000. godine prije Krista do 26. godine, negdje. Dakle, unutar 400-500 godina, 2500. možemo do krajnjeg granice. I žive, zbog, kao zemljoradnici, žive organizirano i tekako organizirano kao i Egipat na dolini Nila, samo Egipat nije imao takvih stočarskih naroda u blizini velikih kao što je, dakle, Mezopotamija imala. I dakle, ta sumerska civilizacija koja ima sve, pismo, vladare, gradove, super razvijena i sve ostalo, svako malo malo ugrožena je od istočnih naroda sa iranskih platoa, stočarskih naroda, koji gore s planina gledaju tamo neki organizirani grad. I oni uđu u taj prostor Zapale ga, unište grad jedanpet gradova, međutim oni ne mogu opstati tu kao stočari ili se moraju vratiti, ali se ako, ako se etabliraju u tome prostoru, vi tu imate ritam plavljenja eufrata koji u jednom času poplavi i vi ne možete napasiti svoje stado, svoje stado nemate opstanka. Ili ćete se povući ili ćete promijeniti svoju ekonomiju i postaviti zemljoradnik. Ali kako ste se etablirali u nekom novom svijetu u nekom novom blagostanju u nekoj drugoj razini civilizacije onda ostanete tu. donijeli ste svoje elemente, stočarske elemente polako ste mijenjali re religiju ze zemljoradnika u stočarsku ali ste zapravo opstali kao zemljoradnik. Eto dakle to je upravo ono što možda na neki način odgovor na ovo kako ulazimo u civilizaciju. Poštovani slušatelji, slušali ste povišće tvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marke tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Miro Pjaca, a uredio i vodio Dariju Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.